«Ні, Іванку!» – закричала внестями Роксана. «Не думай нічого вихого, Роксана твоя! Тільки мені боязко! Мене душить злого клятви!» «Якої клятви?» Іванкою зрадів, і водночас був збитий з пантелику. «Роксанку, кажи!» Вона вся з'їжилась, немов поменшила, і припала до його грудей, як дитинка до матері. Опустивши очі, вона через силу видавила неприємні для неї слова «Я не хотіла тобі боляче робити Вже не раз було, два рази, нині втретє А сьогодні не може, Іванку Мене щоразу перестрівав, коли я йшла до тебе Страшний чоловік з чорною бородою Ух, Які в нього очі, мов ніж острій він, як кліщами, стискував мої руки і казав, що мене любить, щоб я кинул тебе. Іванко перебив Роксанину розповідь. «Хто він? Хто він? Я його задушу, як погану собаку!» Тримтів він від образи. Іванко мовчи. «Не говори так! Він страшний! Вони сильні, їх багато, він не сам... Хотіла тобі сказати, та він так налякав, що заріжу тебе, як тільки знає, що тобі сказала. Я боялася. Боялася, що більше не побачу тебе. Дивімо, я його знищу, все більше розпалювався Іванко. Тепер уже Роксана заспокоювала нестрімного юнака. Вона гладила його руки, пестила пальцями кучері, а він не заспокоювався. Хто він? Скажи, «Не знаю, Іванку». «Який же він?» «Високий, чорна борода, чорні очі і спритний. Швидко не знаю, звідки з'являвся і зникав так само худко». «Як звуть його?» – вгамовувався Іванко. «Не знаю, я його ніде не бачила в Галичі». «Я знайду його, я...» «Іванку, послухай мене». Роксана глибоко зітхнула, ніби переступила важкий поріг. «Іванку, страшні слова, мовлю тобі. Не я потрібна йому. Ті два рази він неправду говорив, глузував з мене, а сьогодні признався, що давно за мною стежить. Йому треба знати, що робиться у княгині, щоб я передавала йому... І коли він прийде, щоб впустила у княгинин терем. «Чий він? Чий він?» Несамовито вигукнув Іванко. Не сказав нічого Іванцю мій. «Ой, я боюсь». «Не бійся, боюсь». І нахвалявся, як тільки тобі скажу, об'є тебе. «Ой, ладо, мій!» Вона міцно обхопила Іванка так, не наче, хто зараз уже виривав його з її рук. «Роксанко, не бійся, не вб'є!» Я знайду його. Я батькові скажу, знайду. Цю мить сталося таке, про що ні Іванка, ні Роксана не могли підозрювати. Несподівано для них пролунав неприємний скрипучий голос. Не шукай, я сам прийшов. Роксана впізнала цей голос і від невимовного жаху Знепритомніла. Вона сунулася з Іванкових рук і впала поряд з колодою. Незнайомець так перелякав її. Його попередні погрози були такими страшними, що Роксана не витримала. Іванко настільки був засліплений ненавистю до цього ворога, що, забувши про Роксану, вихопив з-за пояса ніж, і замахнувся, щоб кинутися на непроханого гостя. «Хе-хе, ти ще цуценя!» – засміявся невідомий. «Життя не знаєш. Хто йде на такі побачення у полотняній сорочці? Слухай!» Він постукав пальцями у свої груди. Іванко почув стукіт заліза от заліза. На невідомому була кольчуга. Іванко ступив нерішуче кілька кроків назад. «Хе-хе-хе! Цуценяє! Дівчину свою кинув! Піднімає її!» Іванко слухняно нахилився над Роксаною і прошепотів її ім'я. Вона не відповіла. Переляканими очима юнак благально глянув на невідомого. Уже розвіднялося, і Іванко переконався, що це та сама людина, про яку говорила Роксана. Особливо вразив його острий погляд пронизливих чорних очей. Їх не можна було забути. Невідомий знущався далі. «Чого, Барися? Води!» – наказав він рішуче. Іванко на цей наказ оглянувся навколо. «Що? Круче!» «Боїся!» – захихикав невідомий. «Візьми! У мене є вода!» Він витяг з кишені невеликий ріг і простягнув Іванкові. Зраділий юнак, схопив ріг, витяг затичку і сьорбнув кілька ковтків. Це була не вода, а міцний хмільний мед. Та вичікувати було ніколи. Іванко набирав у рот меду і бризкав на Роксанине обличчя. Кілька разів він зробив так, і дівчина, зітхнувши, повирушила віями і розплющила очі. «Це я! Це я!» – крикнув зраділи Іванко. Роксана повела головою і, побачивши невідомого, впилася в нього поглядом. Так, це був він, той самий нічний лісовик, що зустрічав її на галявині. Вона несамовито закричала і почала голосити. «Тихо!» – закрив її рот долоний невідомий. «Не бійтесь!» – Роксана принишкла. «Мене слухай!» – кинув невідомий зневажливо Іванкові.